مضيت بنور النور وملء رحبا بلغت به الأفلاك قطفت كواكبها مضيت بنور النور وملء رحبا بلغت به الأفلاك قطفت كواكبها ملأت سنين cm <dı> se na ila ansrte treba možda dva da to završimo ali inshallah ajde ono što čujemo kako braća moja draga organizirati život i porodicu naročito na zapadu bitno što tematiki nam se obgleda sledičim stvarima prva stvar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 Pažite ovaj hadis koji je velika prijetnja. Ovaj hadis malo prije bićemo pitani. Kaže Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu: "Ma Nema koga je insana kojem Allah podari neko podaništvo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 kako da se spasim la ilaha illallah u to nema golih žena nema ovo, nema ono nema nikakvi znači veliki neki devijantni pojava i dolazi asab kaže Allah kako da se spasim kaže neka ti tvoja kuća bude dovoljna plaći nad svojim grijesima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 Obrišeš stare failove, pa onda instaliraš novi sistem. Mi instaliramo jedan preko drugog. I onda, a bivi, kad počne miš skaka tamo u kompjuteru. On ništa ne zna pročitat. Znači, prvo trebaš izbrisati fajlove, one stare što ne veljaju, tako i u, u organiziranju porodici. Prvi korak jeste da porodica u njoj nema, nešto što je u kolizi sa vjerom. U smislu, unutar kuće da prvo nema harama.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 I braćo moja draga, smatram da je velika odgovornost radići po njim kuranskim ajetima, čuvajte sebe i poroce svoje, svi ćete biti pitanj za svoje podaništvo, onaj ko proneljeri svoje podaništvo bit će mu zabraniti dženet, smatram da trebamo paziti na korištenje interneta u našoj kući. Rekli smo jutros odnosno danas i nećemo to podlati, internet se može zaista koristiti u hajru, zaista.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 Piju, to je tam kod naših žena i ulazi, izlazi. Ajde, reko, malo djete, šta, nema pom pojma. I on sad, dosadno, bilo i kod ovog momka, on, ajde malo, nek' on ne ide na internete, se ikra. A on je bio, onaj, malo zrel, bio malo zelen, nije on znao da je to normalna stvar, da tamo šta god, da otvoriš na internetu, ima na historiji, da vidi šta se otvorio. Kad je ova sestra, kad su oni ošli gosti, da vidi, eto, ha, a nam on, došao, došao na njoj, kajde, ti vidiš taj ča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 Znači, djete je sklono oponašanju. Kad vidi da babo, kak' mi vi to vidite, sad mašla gore u džami, meni drago čut kad djete gore viće malo nekako, Allah, nek' viće neke kod nas u džami. Drago mi, oponaša nas, bolje da nas oponaša nego tamo oponaša Michael Jacksona. Bolje, nek' viće Allah, nek' zikri još od malena, ilhamdulillah. Znači, Čako, suneta, i što veliki broj ljudi ne zna da čovjek u jednom dijelu svoje kuće ima mjesto gdje uvijek klanja i mjesto koji se zove musalla u njegovoj kući. A sam su znaš dođe poslaniku i kaže poslaniku dođi da mi napraviš i postaviš musallu u mojoj kući gdje ću ja nonstop klanjati na filu. To veliki groj kuća nema. Neki imaš mjesto gdje stoji tvoja pastekija i da se zna da se tu klanja. Da te vidi i tvoje djete da klanjaš pa da ono stani, pa se popni tebi na leđa kao se Uno cha di poslanika ali salatu ve selam pegna apostaniku na leđa. Zamislite kod nas zato što smo mi napiti zato što mi te stvari ne svatamo. Nama je teško kada dođe diete i malo, malo se smije u džamiji. Neka ga, neka se smije. Narašče, sa znači naučiće. Naučićemo ga. Poslanika ali salatu ve selam jedne prilike je klanjao Kaže Asabi, pa je ošlo na seždu, panikad, nikad, pa nikad, pa nikad. Kaže jedan Asabi, ja sam odlučio podig glavu da im šta je. Ja podigim glavu, kaže, kad jedan unuk zajahao Božijeg poslanika i sjedi gore na njem. Kaže, ja sad mi lupio glavu na seždu čekaj. Kaže, kad je završio namaz Asabi, kaže, Allaho, poslanče, šta je bilo? Mi se, prepali se da nije šta. Kaže, ovaj moj sinčić me zajahao, ja, kaže, nisam tijel da mu kvarim čiv, nek jaha do koče, Kad završi, onda ćemo nastaviti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 Desetine propisa. Ali pojenta kako on kaže, ja sam gledao sve kako on abdestin, pa kada je on počeo klanjati, i ja sam abdesti ja sam mošao sa njim klanjati. Djeca oponašaju roditelje. Kada je dan ašuri, djeco sutra ako Bog da postimo, pa djeco preko straj Bajram, paketi će djeci za Bajram, da se djeca raduju u Bajramu, djeco sutra ćemo postiti, pa namjerno da bi djeca zavoljela post, Hanuma pripremim ono što voli, kupim poklona, kupim slatkiša da bi djeca zavolila post. Pa ko klanja pet namaza dnevno, napravi djeci plakatu na zid. Alam, ja sam pokušavao neke stvari kad imam vremena, nemam vremena. onaj. Napraviš djeci plakatu pa im kažiš, eh, evo sva, dani i pet namaza dnevnih i na kraju sedmice pregledamo koje sve namaze klanju, nagradu će dobiti. Pa se djeca natječu ko će više klanjati, ko će klanjati sunnete, ko će klanjati farze, pastavi staviš duha namaz, vitr namaz, slušao mamu, slušao babu, uradio ovo i djeca stavljaju, natječu se, kaže evo on, on ima minus, ja imam plus, ja sam bolji od njega. To treba, braću moja draga, da bude u našim kućama, da se naša djeca natiču u hajru. Allah mi djeca su tako, tako su e, čista, Samo nemojte dozvoliti da se zaprljaju grijesima, da se zaprljaju otrovom, a tako prihvataju sve što im se lijepo kaže. Kada vide kako babo i mama se lijepo slažu, ali ako, ako vide kako babo i mama svaki dan treniraju tekvam do, ali mama svaki dan fasuje, onda je to velaj. Onda djeca počnu mrzi svog rođenog babu više nego bilo koga drugog. Jer ubi u mamu, oni vole je mamu, voli i babu. I znači, braću moja draga, u tim našim kućama treba da budu znači kuće e, mira, imanske kuće gdje će se imans provoditi. Ima dosta, braću moja draga, onaj, ti prijedlog, ali evo samo nako da idemo malo onaj, naslove da čitamo ako ništa. Također, e, o stvari jeste e, međusobna veza među članovima porodici.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 Koliko je ljudi na se napravlo natječen za svojom ženom da se natječi ko što tu radi u Božijim poslanju da djeca vide harmoniju da vide atmosferu babo se natječi sa mamo mama ga pobjedla djeca navijaju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 Zato sutra kad ima neki problem, kad vidi nešto što je loše, da se ne stidi doći kazati babi, babo, ja sam vidio nešto, deti to meni pojasni. Ali kada ti šta gledan kaže, pljezi tamo u sabu, dos. nemam vremena, čekaj da odgovorim sestrama tamo na Facebooku. I to je to. Izaj babo zauzeti, tražim sebi treću ženu, biži. Jelo buvo kula. Bo je. To <laughs> je to je zaista, zaista primjetno. Svi smo mi puni neke negativne energije i odeš na posao tamo te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 Nikada blagos nije bila u nečemu a da nije u uljepšala tu stvar. Kaže Al-Auslanik, kada je pitao Jabira radijallahu ta'ala anhu, Jabirov otac se preselio pa je ostavio iza sebe mnogo djeci i ćirki. Pa i Jabir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 Kaže mu Božni poslanik, bikran, wa kaže, kamo sreće da ste ipak oženju djevicu, pa kaže da se iti sa njom igraš i ona sa tog onda se igra. I sam svičenjaci, ovaj adist tumači od ciljeva braka, jeste se čovjek harmonično osjeća. U, uh, jesi mi pripala, šta li je <laughs> Onaj...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 Hajde, nešto se uradi tajno. Uvijek je bilo da su djeca radili neke marifetluke za koje babu i mama nisu znali. Ali nešto što se treba paziti, naročito danas. djete prijatelju je s kime prijatelju? Ne znam, bogami, mi Ošo je doće preko sutra. Dje je ošao? Ne znam. S kime je ošao? Ne znam. Čerka odšla na more 15 dana. S kime? Ne znam. Ne može tako. To djete...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 Tu se toliko puta provlači kroz predavanja, deca od malena od 7. godine treba da se uči namazu, od 10. godine još ozbiljniji, djevojčice znači od 7 i godine se da se viknu hidžab. Ja isto tako imam slučajeva naše braće, aj kažemo velike stari braći, njova djeca vec srednja škola, djevojka uske skej farmerice ili neka mini suknja, da ne govorim o kosi, da ne govorim o majicama i tako dalje.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 Ha, Bibi, polako, to je životni saputnik. Čovjek hoće uvoz sjest sat vremena, pa gleda do koga će sjest. Ako mu tu već karta nije precizirala, gleda kod koga će. jeli pjan, jeli muško, jeli li žensko, je li obrazovan, smrdili, mirušili, tamo, vamo. I dovodiš sebi nekoga, možda će vas Allah počastiti 60 godina. Šta misliš ako sebi dovedeš? nekoga zbog koga ćeš dnevno deset bijeli dlaka dobivati. I znači za 26 dana ti si čitav bijeli. I odmah se moraš farbat. Smiškovi su to troškovi. Znači pažljivo u odabiru mi je fala Allahu doista ima čestiti moralni sestara za ljude koji su ozbiljni moralni koji traže na moralan način. Ali tražit na neispravne načine moraš naći nešto što nije dobro.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 Rekli smo malo prije, on stupa u brak. Zašto brak? Brak treba da bude smiraj. Allah Đeršanu naziva u Kur'anu brak smiraj. Želim da se smirim. Želim da uspostavim porodicu. Želim potomstvo koje ću ja odgojiti u vjeri itd. Ne samo da bude, iako to je jedan od ciljeva, da bude samo da čovjek, hajde da kažemo, zastiji svoje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 Jer gubljenje povjerenja u braku, braću moja draga, nosim u Sibete koji ne zna niko osim koji je izgubio to povjerenje. Primjera radi. Čovjek koji ima povjerenje, odlazi, koji ima povjerenje u svoju suprugu, on odlazi na posao. On je, što kažu, Arapi, Murtah, Ulbal. On ide na posao, a on je smiren, zna da je njegova žena povjernjiva i nema nikakvih problema. Ali zamislite čovjek ako ide na posao, a on sumlja u svoju ženu. On hoće zakovat čekićom ekser na bauštelji, on zakiva uprst jer on razmišlja šta li žena sad radi. On ne vidi da mu je prst poplavio, čitav. On razmišlja da li se sad jadna dopisao ili ne dopisao. On, on, on ne može jest odde u kantinu, tamo svi jedu, on samo drinu čadi. Šta je? Dželi je Allah zna. Je li kod kuće nije? Nima povjerinja. Je li došao komšija na kafu ili nije? Haj znaj. Tu su belaji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 Ha, bibi, dođi, kući ona se neće udat. Ona je Allahov rob, ona je žena, ona ima potrebu za muškarcom. Ili je razvedi normalno i nemoju činiti zulum, nemoju činiti nepravdu. Kada bi sutra čuda je počinila blud, svi bi mi kritikovali tu ženu. A mi ne znamo u kakvom je halu i kakvom je stanju. I imamo nevijepko zulum i nepravdu, dali li s ili s druge strane u ovom pogledu i nakon toga nastaju nogi problemi, jer čovjek...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 kako ću reći ženi halal, ja muško ona žensko, i da ja reklim njoj halal, pa ja sam ne nepogrešiv, čoveče, kako to? Nisjavi bi bi ne nepogrešiv, možeš pogrešiti, trebaš trašiti halala od ženi. Isto tako žena kada pogreši, nema ljepši mehlem mazi za ljudsko srce, jer žena dođe i kaže, čo, halal, pogrešila sam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 I znaš da nešto voli, ispuni mu to. Ako znaš da muž voli pitu poljevenu samo pavlakom i to domaćom. Brate, dvije kile murotni gore pavlaka da pita se kupa u pavlaci. E da kaže, jesi je ženo podmazala hala al ti I onda vidi čovjeku šta god trebao.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 Kupioj bolan tu čokoladicu od euro i po i onda si riješio pola problema. Vićeš išto skakuće komaca oko tvoji nogu u predi. gore, dole, a vivi. Za čokoladicu su to sve dobiju. Za euro i po ga za kolu. Kola će ti pojez bubrege. Vićeš upljiko vrećat krumpira. Kupioj, brate. Odmah na počet braka kaži. Ženo, deli, Allah, rec mi šta voliš, da znam. Kad budeš ljuta ti mogu to kupiti. To ti apaurim. Također, konsultovanje. Ima ono, na kraju uvijek bude ženo, konsultovat se, ali je pomom će biti. Nema vezi, ali hajmo se konsultovat. Hajmo se ženo konsultovat. Sjedi, razmatra, očeš, šta ja znam, u kaži toj ženi, u kaži toj ženi poštovanje. Evo ženo, šta ja znam, primjer radi, ja da kupim auto. Pa evo, sviđalo se tebi ovo auto.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 kao što ćeš tih sutra imati čerku, tako se ponašaj prema njoj, kao što bi volio da se tvoj zed premaša, ponaša prema tvojoj supruzi. Molim Allahju, Đelešanu, da vas nagradi na strpljenju. Molim Allahju, Đelešanu, da ono što smo čuli, bude korisno za nas. Molim ga da nas učinja put istini i na kraju Subhaneke. Allahuma vebi hamdike. Ešadu ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha. Stavfirka